Dopo una lunga malattia ci ha lasciato ieri Bruno Papignani, sindacalista della FIOM, già segretario provinciale e poi regionale, ovviamente tutto il sindacato è in lutto, noi siamo al telefono con Samuele Lodi, segretario generale della FIOM dell'Emilia Romagna, che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a te buongiorno ai ascoltatori. Ovviamente immagino che, come dire, non sia una notizia che vi ha colto di sorpresa perché Bruno era malato da tempo, però che effetto vi ha fatto? Sì, purtroppo sapevamo da del tempo insomma, della, della sua situazione, quindi in qualche maniera ci stavamo predisponendo, preparando. Poi è chiaro che nel momento in cui succede il fatto comunque coglie tutti di, di stupore e anche, anche di grande dolore, quindi a certi appuntamenti probabilmente non si è mai realmente preparati, preparati. Grazie a te, insomma, ti vorrei chiedere se puoi ricordarci chi è stato per la FIOM, per il sindacato Bruno Pappignani. Uno, perché tutti lo, lo hanno sempre chiamato Bruno, il segretario. Bruno è stata una figura centrale nella storia della FIOM, sicuramente degli ultimi 20-25 anni e in particolare insomma, nella nostra regione e, e a Bologna. Lui ha conosciuto e ha diciamo così, portato avanti tutte le trattative delle principali aziende emiliano-romagnole e soprattutto del territorio bolognese in questi ultimi decenni e molte, e molte contrattazioni, molti contratti aziendali ancora oggi sono basati diciamo così, su quello che lui ha costruito soprattutto è una figura centrale perché era assolutamente autorevole, eh, quello che diceva Papignani erano comunque, era comunque una cosa importante, indipendentemente dal fatto che qualcuno fosse d'accordo o non d'accordo con lui, però tutti si dovevano confrontare nell'ambito sindacale e politico, diciamo così, tutti si dovevano confrontare con, con le sue parole, con le sue idee, quindi questo sicuramente è l'aspetto più, più importante che lui ci, ci lascia, diciamo così la sua autonomia, la sua indipendenza e la sua grande grande autorevoluzione Personalmente ho avuto l'occasione di intervistarlo decine di volte, e posso dire che quello che mi è sembrato che, come dire, conciliasse due aspetti che sembrano inconciliabili. Da un lato, la determinazione anche un po' ruvida di una persona, di un uomo di montagna, perché lui ricordiamolo, sì. appunto, è, è nato sul nostro appennino, dall'altro, sì. una grande disponibilità e gentilezza. Ti riconosci in queste cose? Sì, sì, sì assolutamente, assolutamente. Tant'è che nei primi anni, insomma, quando ho avuto modo di, di conoscerlo, chiaramente intimoriva, intimoriva un pochettino. E dopodiché, invece conoscendolo, si apprezzava proprio da un lato la sua schiettezza, la sua trasparenza, ma anche in molti momenti, diciamo così, il suo aspetto, diciamo così, umano, che era veramente molto, molto importante. Ecco, il, la camera ardente si terrà lunedì. Sì, lunedì mattina dalle 9:30 e mezza alle 12:30 e mezza ci sarà la camera ardente in camera del lavoro a Bologna in via Marconi 69 per dare la possibilità a tutti, a tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici e compagni e compagni della, della Fiome e della CGL di dare un ultimo, un ultimo saluto a Bruno. Io Samuele ti ringrazio. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.